Mindennek előtt azt szeretném elmondani, hogy az volt bennem, hogy nem fogok prédikálni, de azt hiszem, Isten nem ezt akarta. Itt áll mellettem a feleségem, és ma van a 11. házassági évfordulónk. És mivel valószínűleg nem voltatok ott, elmondom, hogy a szukkót ünnepének kellős közepén járunk, Jeruzsálemben most ünneplik, és éppen innen jövünk. És a záró napja ennek az ünnepnek a sátoros ünnep utolsó napja, amely hitem szerint Istentől származik. Este tíz órától az ortodox zsidók ünnepelni kezdenek, egészen hajnalig táncolnak. Azért énekelnek Istennek, és dicsőítik őt, mert nekik adta a törvényt. Nekünk mit adott a mesiás? Ne fogjátok vissza magatokat. Élvezétek azt, amit Isten adott nektek, és megfelelő módon élvezétek azt. Az egyik dolog, amit Isten mostanában fejleszt a népek között, az a kijelentés ereje. Tudom, hogy ez az itteni zenészeknek és a vezetőknek nagyon ismerős. Nemrég Új-Zélandon jártam, ahol éppen most rakják le az alapjait a kijelentés új fegyverének. Isten erről nekem már jó néhány éve tanít, és ez a szellemi arzenálunk egyik leghatékonyabb fegyvere. Legalább 15 olyan szakasza van az írásnak, ahol kinyilvánítunk, megvallunk valamit. Ezt általában nem a gyülekezet előtt tesszük, hanem a szobánkban imádság közben. Ilyenkor nem a falnak és a mennyezetnek beszélünk, hanem egy hatalmas szellemi világnak szólunk. Ekkor Isten szándékaival összhangban hatást gyakorolunk a szellemi világra. A hallgatóságban az Isten, a Isten, a Szent Isten és az angyalok megszámlálhatatlan serege található. Ott van még a sátáni és démonikus lények egész serege. De akkor Isten szavát mondjuk ki. És amikor a végére érünk az erőnknek, és nem tudjuk, mit imádkozzunk, akkor segítséget kapunk, mert a kijelentéshez folyamodunk. De nem várjuk meg, amíg ez megtörténik, hanem megnézzünk egy kijelentést, amely Daniel könyve második részének, 20-tól 22-ig, és negyedik részének 31-32. versében található meg. Ezek olyan igáhelyek, amelyek Isten minden hatóságát és abszolút tekintélyét erőteljesen jelentik ki. Áldott legyen az Istennek neve örökkön, örökké. Mert övé a bölcsesség és az erő, és ő változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat. Át bölcsességet a bölcseknek, és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Áldám a felséges Istent, és dicsérem, és dicsőítém az örökké élőt, kiknek hatalma örökké való hatalom. És ország a nemzedékről nemzedékre áll. És a Föld minden lakosa olyan, mint a semmi. És az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a Föld lakosai között. És nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná neki, Mit cselekedtél? Dicsérjük őt! Ez az az Isten, akihez imádkozunk. Ezt az Istent imádjuk. Személyesen azt gondolom, hogy ez egy olyan megbizatás, amit Isten 36 éve adott nekem. Valószínűleg csodálkoztok ezen az állításon, ezért szeretném röviden megmagyarázni. Az 50-es évek első felében egy nagyon kis gyülekezetet vezettem a londoni basewaterben. Amikor azt mondom kicsi, akkor tényleg kicsire gondolok. Azt kell mondanom, hogy ebben az időben Nagy-Britanniában a szellemi életnek semmi jelét sem lehetett tapasztalni. Az uralkodó hozzáállás a közömbösség volt, és ez a legkeményebb dolog, amivel Isten szolgálatában találkozni lehet. És az első feleségemmel és még néhány emberrel bőjtölésbe kezdtünk az ébredésért. Semmiféle bizonyítékát nem látok annak, hogy imádságaink valamiféle változást hoznának. 1953-ban, erre a dátumra nagyon jól emlékszem, mert ekkor volt Billy első evangelizációs kampánya, amikor a szellemi élet a lehető legalacsonyabb szintet érte el. Isten felébresztett éjjel kettőkor, és halható hangon szólt hozzám. A következőket mondta. Nagy ébredés lesz, az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. Ebben az időben nem nagyon foglalkoztam az Egyesült Államokkal. Aztán valamilyen személyes dolgot mondott nekem, és a következő szavakkal zárta a beszédét, amely szerintem most nagyon fontos számunkra. Ennek a feltétele azonban a kis és nagy dolgokban való engedelmesség. A kis dolgokban való engedelmesség is ugyanolyan engedelmesség, mint a nagy dolgokban való engedelmesség. És hiszem, hogy imádságainkat végig kell követnie egy nélkülözhetetlen feltételnek. Legyünk összhangban a Szent Szellemmel engedjünk a Szent Szellemnek, és engedelmeskedjünk a Szent Szellemnek, akkor is, ha olyan dolgokat kér tőlünk, amelyek nem hagyományosaknak tűnnek, és amelyeknek még nem látjuk a meghatározott célját. Különösen örülök, hogy részt vehetek ezen az összejövetelen, amely bizonyos szempontból egyedülálló. Sok-sok éve prédikálok, nagyon sok ehhez hasonló összejövetelen vettem részt, mégis nagy kiváltságnak tartom, hogy itt lehetek, mivel úgy három-négy évvel ezelőtt az egyik barátom, lehet, hogy néhányan ismeritek névről, Ross Peterson, Szingapurban néhány kirakatot bámultunk meg, nem akartunk semmi különöset vásárolni. Ross ekkor spontán módon ezt mondta nekem. Manapság a gyülekezetek kirokatában annyi minden van, hogy elől a keresztet. Ekkor azt gondoltam magamban, hogy teljesen igaza van. Elkezdtem gondolkodni erről, és azt láttam, hogy nagyon sok mindent teszünk a kirakatba. Ezeknek mind van létjogosultsága, amely összhangban van az írásokkal, közben azonban elfeledkezünk Isten kegyelmének és áldásának egyetlen forrásáról, ami a kereszt. És ha el vagy választva a akkor minden más áldás jelentéktelenné válik. Már néhány éve gondolkozom erről, és megosztom veletek a következtetésemet. A nyugati kereszténységnek az a problémája, Valószínűleg lehet másképp is fogalmazni. Tehát az a probléma, hogy két dolog nincs a helyén. Elmozdítottuk a keresztet a középpontból, és elmozdítottuk Jézust a fej helyzetéből. És arra a következtetésre jutottam, hogy ha nem tesszük a keresztet a középpontba, akkor Jézus soha nem fogja elfoglalni az őt megillető helyet, a fej pozícióját. Azt kérték, hogy röviden tanítsak a kereszt és a szellemi harc kapcsolatáról. Bevezetésként olvasok el az Efézusa Levél 6. részének 12-18. versét. Efezős 6, 6 12-től 18-ig. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk. Az élőbiblia azt mondja, hogy nem testtel rendelkező személyek ellen harcolunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet csötétségének, világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellent a magomosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkőséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának a készségével, mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amelyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvökség sisakját is fölvegyétek, és a szellem kardját, amely az Isten beszéde minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Észrevettétek, hogy Pál a szellemi harccal kezdi, és a közbenjárásnál köt ki? Én is ezt a következtetést vontam le, és ezt is tapasztaltam, hogy a közbenjárás soha nem létezhet szellemi harc nélkül. Nem lehet sikeres, közbenjáró, ha nem tanulod meg a szellemi harc alapjait. Ma egyszerűen két kérdést szeretnék nektek feltenni, és szeretném, ha válaszolnátok ezekre. Az első kérdés, miért van háború? A második pedig, miért van szükségünk a keresztre? Ha ma a szellemi harcról beszélek, akkor sok keresztény nagyon hálás, mivel 40 évvel ezelőtt alig beszélt valaki a szellemi harcról. Ez Isten népe előrehaladásának jele a megértésben. Azt hiszem azonban, hogy sok keresztény, aki szellemi harcról beszél, nem látja tisztán, hogy tulajdonképpen miért is van háború. Ha ezt a kérdést teljes mélységében meg szeretném válaszolni, akkor vagy egy könyvet írok, vagy néhány órát prédikálok. Nagyon röviden szeretnék válaszolni erre a kérdésre. Nem fogok sokat olvasni a Bibliából, pedig erre készültem, ha az idő megengedi. Nagyon rövid, vázlatos választ szeretnék adni erre a kérdésre. Valahol a távoli múltban, egy meg nem határozható időpontban, az egyik főangyal, akinek a neve akkor Lucifer volt, a ragyogóan fénylő lény, akinek úgy tűnik, Hatalma volt az angyalok egy harmada felett, úgy gondolta, hogy neki Istennel egyenrangú helyet kell elfoglalnia, és miközben ezt kereste, elesett, és kiűzték a mennyből angyalaival együtt. Itt egy lényeges különbség van a két lény között. A sátán meg akarta ragadni a hatalmat, és elesett. Jézus viszont lehajolt, és felmagasztaltatott. Van egy tanítássorozatom, amelynek ez a címe, a felfelé vezető út lent kezdődik. Minél magasabbra akarsz kerülni, annál mélyebben kell kezdened. Jézus a lehető legmélyebbre ment, és a végén a kereszt halálnál kötött ki. És a filippi levél következő verse azt mondja, hogy annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való. Miért megasztalta fel Isten? Mert megalázta magát. Jézus azt mondja a Lukács evangélium a 14. részében, hogy mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És mindenki, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Szeretnél felmagasztaltatni? Van ennek egy abszolút biztos módja. Alázd meg magad. Nem igei dolog, ha Istenhez imádkozol, hogy tegyen téged alázatosá. Isten sok mindent tehet veled, de nem tud alázatosá tenni. Ezt csak egyetlen ember teheti meg, és ez te vagy. A Szent Szellem megadja neked a kegyelmet, de csak te teheted meg. Az írás félreérthetetlenül ezt mondja, alázd meg magad Isten hatalmas keze alatt. És ő mit tehet veled? Felmagasztal a maga idejében. Tehát ez a bukott angyal, akinek a neve sátánra változott, ami azt jelenti, hogy ellenszegülő, mivel ellenszegül Istennek, céljainak és Isten embereinek, Felállított egy rivális királyságot a mennyen kívül. Itt beléphetném is spekuláció. A Biblia kijelenti nekünk, hogy három menny van. Pál azt mondta, hogy a harmadik égig ragadtatott el. Mielőtt prédikálni kezdtem volna, logikát tanultam, és az én logikám szerint nem lehet harmadik menny, ha nincs első és második menny. Másképp nem lehet. Nem szoktam háromnál több mennyről beszélni, de három biztosan van. Vannak olyanok, akik a hetedik mennyországról is beszélnek, de szerintem ez nem bibliai. Valaki azt mondta, hogy ez a kifejezés a Koránból származik. Tehát, ha tényleg nagyon jól érzed magad, boldog vagy, és szeretnéd ezt kifejezni, nem mond azt, hogy a hetedik mennyországban érzem magam, csak annyit mond, hogy a kilencedik felhőben járok, mivel tudjuk, hogy a mennyben sok felhő van. De a témánk szempontjából ez nem érdekes. Isten egy új fajt alkotott, az ádámi fajt. Ez a teremtés egyedülálló volt, mert Isten egyetlen más teremtményébe sem lehelte az élet leheletét. Szerintem ennek az új fajnak az egyik célja az volt, hogy átvegyen néhány olyan pozíciót, amelyből sátán és az ő angyalai kiestek. Szerintem ezért gyűlöli különösen a sátán, ami fajunkat, az ádámi fajt. A sátán egyszer csak elkezdett munkálkodni, és azt hiszem, a történet innen ismerős a legtöbb hívő számára, engedetlenségre csábította az embert. Ádám és leszármazottai törvényszegők és természet szerint lázadók lettek. Most használjuk a képzeletünket. Azt is tudjuk, hogy miután a sátán levettetett a mennyből, akkor is beléphetett Isten jelenlétébe, mivel Jobb könyvének első fejezete azt mondja, hogy megjelentek az Isten angyalai, és a sátán is velük volt. Nekem úgy tűnik a szövegből, hogy csak az Úr ismerte fel a sátánt. Pál azt mondja, hogy a sátán a világosság angyolával változott, és nyilvánvaló, hogy az úron kívül mindenkit meg tud téveszteni. Az úr megkérdezte, mi újság sátán? És ő úgy válaszolt, mintha minden a lehető legnagyobb rendben lenne. Körülkerültem és is megállt, jártam a földet. És így tovább. Tehát tudjuk, hogy a sátánnak legalábbis ebben az időben közvetlen kapcsolata volt Istennel. Ez csak az én elképzelésem, csak azért mondtam el, hogy eljussunk egy ponthoz. El tudom képzelni, hogy a sátán ezt mondta Istennek. Isten, tudom, hogy lázadó vagyok. Tudom, hogy az angyalaim is lázadók. Pontosan tudjuk, hogy a végünk, az örökké való tűz továbban lesz. Tudjuk, hogy ez lesz a végünk. Valamire azonban szeretnélek emlékeztetni Istent. Te igazságos Isten vagy. Nem tudsz semmilyen igazságtalan dolgot tenni. Lázadók vagyunk, ezt tudjuk. De látod ezeket az emberi lényeket, akiket annyira szeretsz. Ők is lázadók. Tehát, ha te oda küldesz bennünket, akkor nekik is oda kell menniük. Tehát Isten emlékez erre, mielőtt oda küldesz bennünket. Nem tudom, hogy Isten válaszolta neki. És eljött az a történelmi pillanat, amikor Jézus közénk jött, és felment a keresztre. Az írás azt mondja, az Ézsajás 53.6-ban, hogy a kereszten az Úr mindannyiunk védkét, vagyis lázadását rávetette. És a Héber avon szó nem csak lázadást jelent, hanem a lázadásnak minden gonosz következményét is. Minden csak került a kereszten. Ennek a fejezetnek a tizedik versében a próféta azt mondja, Hogyha a saját lelkét bűnért áldozatul adja, magot lát. Tehát Jézus lelkét Isten az egész emberiség bűnével azonosította. A lázadás, annak minden gonosz következménye és minden védkünk Jézusra szállt a kereszten. Az 53. rész, 12. verse azt mondja, hogy az életét halára adta. A 2. Mózes 3. Mózes 17. 11. azt mondja, hogy a testnek élete, lelke a vérben van. Tehát amikor Jézus kiontotta vérét a kereszten, amikor a testéből kifolyt a vér, akkor kiontotta a lelkét vétekáldozatként az egész emberiségre. És ha mi hiszünk benne, és elfogadjuk vétekáldozatként, akkor nem vagyunk többé bűnösök. Ez Isten válasza a sátánnak. Tökéletes igazságot gyakorolhat, és azt is teszi. Minden lázadó angyal a tűz kerül, de bennünket felmenthetett, az igazságos ítélet alól. Jézus lett a vétekáldozat mindannyiunkért. Ezért Pál azt mondja, hogy nincs tehát semmiféle kárhoztatás azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Azt hiszem, hogy ez a sátán legerősebb fegyvere, amely ellenünk irányul hívőként, közbenjáróként és szolgálóként. És amíg bűnösnek érezzük magunkat, nem okozhatunk neki túl nagy károkat. Azt hiszem, hogy a bűntudat a legmélyebb probléma, amivel foglalkozni kell, különösen a közbenjárás területén. Nagyon nagy különbség van a bűnről való meggyőződés és a bűntudat között. A Szent Szellem meggyőz minket a bűnről. Ez teljesen konkrét dolog. Pontosan megmondja, hogy mit csináltunk rosszul, és pontosan megmondja, hogyan tehetjük jóvá. Meg kell térnünk, talán meg kell vallanunk, vagy helyre kell állítanunk. A vádlás homályos. Soha nincs vége. Lehet, hogy nem teljesen jól csináltam mindent. Lehet, hogy többet tehettem volna. Lehet, hogy valami kimaradt. Ez a sátán legerősebb fegyvere az emberiség ellen. A vádlás fegyvere. Tehát, ha hatékony akarsz lenni a szellemi harcban, akkor meg kell tanulnod, hogyan szabadulhatsz meg a vádlástól Jézus kereszt áldozatán keresztül. Amikor Ézsajás azt mondja, hogy amikor Isten Jézus lelkét vétek áldozattá teszi, nincs többé vétek, mert az Ószövetség szerint az áldozat lett a vétek. Nagyon sok keresztény nem ismeri fel ezt, de a 2. Korintus 5.21-ben Pál Ézsajás 53.10 idézi. Ebben a versben Pál azt mondja, hogy Isten Jézust, aki nem ismert bűnt, tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez egy helycsere volt. Az én bűnöm Jézusra szállt. Kiöntötte a lelkét, mint végső, mindent kielégítő bűnért való áldozatot, és Isten döntése alapján Jézus igazsága ránk is érvényes. Megismétlem még egyszer. Isten Jézust, aki nem ismert bűnt, tette értünk, és így mi Isten igazsága lehetünk Ő benne. Elhiszed ezt? Megragadtad már valaha is ezt? Istennek az a célja, hogy igazság legyél Isten igazsága által. Nem a te legjobb erőfeszítéseid által. Az Izsajás 64.6-ban a proféta azt mondja, hogy minnyáján olyanok voltunk, mint a tisztátalan, megfertőztetett ruha, és a legjobb akaratunk ellenére sem illettünk bele Isten jelenlétébe. Soha ne gyere Istenhez a te igazságod alapján, hanem fogadd el hitáltal. Jézus bűnös lett a mi bűneinkért, hogy mi igazak legyünk az ő igazságáért. Gondolkodjunk el ezen egy pillanatra. Jézus Krisztus az igazság. Olyan igazság, amely soha nem ismert bűnt, amiből nem lehet, nem kell megtérni, amelynek nincs bűnös múltja, és amelyet a sátán soha nem szerezhet meg. Az Ésajás 60.10-ben a proféta előre tekint erre a tranzakcióra. Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az, is, az igazság palástjával vett engem körül. Látjátok, itt két dolog van, az üdvösség és az igazság. Az üdvösség a bűn következményeitől és nagyon sok más dologtól való megváltást jelenti. Nagyon sok keresztény, akiknek üdvösségük van, soha nem ismerte fel, hogy az igazság palástjával van körülvéve. A sátán semmit sem tud mondani ellened, mivel Jézus Krisztusban teljesen körül vagy véve az igazság palástjával. És Ésajás ezt mondja, örvendezvén örvendezek az Úrban. Örüljön lelkem az én Istenemben. Érzed ezt? Ebben az országban nőttem fel, rendszeresen jártam a Nemzeti Egyházba, keresztül mentem minden szertartásám, de tinédzser koromban, mint minden ilyen korú ember, és azt hiszem egy generációval előbb jártam, nagyon kritikus lettem. Főleg az előjáróim felé. És arra a következtetésre jutottam, hogyha ők az előjárók, sokkal jobban kellene csinálniuk. Végigültem az összes gyönyörű vasárnapi anglikán szertartást, meghallgattam minden csodálatos kifejezést. Végignéztem az embereken, és azon gondolkoztam, vajon elhiszik e azt, amit itt mondanak. Egy képfon előttem, amikor egy jó megjelenésű holdy mellettem elhal elhaladt és lejtett egy gyönyörű zsebkendőt. Én pedig felálltam és visszaadtam neki. Úgy láttam, hogy sokkal izgatottabb lett, amikor visszakapta a zsebkendőt, mint bármikor máskor, amikor a gyülekezeti dolgokat hallgatta. Szeretnék kihívást intézni hozzátok. Tényleg felvettétek az igazságpalástját? Felfedeztétek már, hogy az igazságpalástját soha nem érhetitek el supán gyülekezetbejárással, járással. imádsággal, jó cselekedetekkel, semmi más által. Ezekkel csak azt éritek el, hogy még távolabb kerültök attól az igazságtól, ami a miénk Jézus Krisztus által. Szeretném, ha még egyszer röviden megnéznénk, hogy mi a különbség a vádlás és a bűnről való meggyőződés között. A bűnről való meggyőzés valóságos. Ha a szentszellem imádságunk közben mozog, és meggyőztéged a bűneidről, akkor azt meg kell bánnod, és meg kell vallonod, és kérned kell Isten megbocsátását és megtisztítását. De, ha nem a bűnről való meggyőzőst érzel, hanem egy homályos, bizonytalan bűnösségérzést, akkor ez nem a Szent Szellemtől van. Ez a sátán első számú ellenünk irányuló fegyvere. A testvérek vádolójának hívják. Miért vádol bennünket? Mi a célja? Mondjátok meg! Mit akar, mi ennek érezzük magunkat? Ha halljuk a szót? Bűnösnek. Tudja, hogy amíg bűnösnek érezzük magunkat, addig le vagyunk győzve. Addig nem fenyegetjük komolyan az országát, amíg nem engedjük el a vádlást. Valójában nem is mi vesszük fel, hanem a sátán takar be bennünket ezzel. És csak úgy engedhetjük el a vádlást, hogy felvesszük az igazság palástját, és nekünk el kell fogadnunk, hogy a palást rajtunk van. Erről szól a római levél nyolcadik része. Ez a szellemben való élet. Szabad élet, amely tele van dicsérettel, szeretettel, Imával a fejezet központi része a szellemben való közbenjárásról szól. De csak egy ajtó van a római levél nyolcadik részéhez, ez az első vers. Másképp nem lehet bejutni ebbe a fejezetbe. Tudjátok, mi van az első versben? Felolvasom. Nincsen tehát semmiféle kárhoztatás azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Jézus Krisztusban vagy? Akkor nincs ellened kárhoztatás. Máslapra tartoznak azok a bűnök, amiket meg kell vallani, és meg kell térni belőle. Ne keresd azokat. Ha keresed, akkor nem lesz vége a keresésnek. Ha a Szent Szellem ráteszi valamire az ujját, akkor az egy más dolog. Azt mondom neked, hogy... Ez az előjátéka annak, hogy bekerülj Isten jelenlétébe, és közben járjunk a bűnösök és a meg nem tért emberekért, és azokért, akik visszacsúsztak, vagy megszabaduljanak, hogy megszabaduljanak mindenféle kárhoztatástól. Fel kell vennünk az igazságpalástját, nem csak az üdvösség ruháját, hanem az igazságpalástját. Második rész, a tökéletes áldozat. Akik tegnap is itt voltatok, tudjátok, hogy tegnap is elmondtunk rosszal egy megvallást. A mai megvallásunk egy imádságnak, az összefoglalása, amelyet közvetlenül a Bibliából vettünk, és magunkra vonatkoztattuk az írás szavait. Ahol a Bibliában a ti szó szerepel, ott a mi személyes névmást használjuk, tehát magunkra vesszük az igét. Ez összhangban van azzal, amiről néhány perc múlva beszélni fogok. Ez Pál imája, Pál meggyőződése, amelyet az 1 Thessalonika 5. 24 ben ír le. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg bennünket mindenestől, és a mi egész valónk, mint szellemünk, lelkünk és testünk, fethetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott bennünket, és ő meg is azt. Ennek az összejövetelnek a témája utat készít a keresztehez. Az a testvér, aki bemutatott engem, elmondta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívemhez. Valójában ruth már négy éve is imádkozunk azért, hogy a kereszt foglalja el a központi helyet az egyház üzenetében. Úgy látjuk, hogy ez az összejövetel újabb bizonyítéka annak, hogy Isten válaszol az imákra. Ma délután szeretnék személyes tapasztalataimról beszélni, mielőtt az írásokhoz fordulnánk. 1941 nyarán drámai találkozásban volt részem Jézus Krisztussal, amikor a brit hadseregben önkéntes, egészségügyi katonaként szolgáltam. Össze voltam zavarodva, azelőtt filozófiát hallgattam, és a Cambridge-i King's College közösségébe is beválasztottak, majd besoroztak a brit hadseregbe. Valószínűleg ez volt életem legjobb iskolája. Belefáradtam a filozófiai elméletekbe, és mindenhol kerestem az igazságot, de nem találtam választ. Elkeseredésemben elhatároztam, hogy magammal viszem a Bibliát a hadseregbe, és elolvasom. Azt mondtam magamnak, hogy nem, lehetek benne, nem lehetnek benne nagyobb hülyeségek, mint amilyen butaságokat az általam meghallgatott filozófiák tartalmaznak. Tehát vettem magamnak egy szép, új, fekete Bibliát, akkor csak feketének tudtam elképzelni a Bibliát, és magammal vittem. Nem kértem rá engedélyt, és nem gondoltam arra, hogy milyen hatása lehet annak, ha valaki a brit hadseregben nyilvánosan Bibliát olvas. Az első éjszaka 24 másik ujonc volt a szobában, leültem az ágyamra, és elkezdtem olvasni Mózes első könyvének első részétől, mert számomra az volt a logikus, hogy itt kezdjem el olvasni a Bibliát. Még ma is fel tudom idézni azt a kényelmetlen csendet, ami a barakra telepedett, amikor felfedezték, hogy valaki a Bibliát olvassa. A legjobban az zavarta őket, hogy amikor nem olvastam a Bibliát, kicsit sem hasonlítottam azokra, akik rendszeresen olvassák azt. Nem csináltam katalogust a bűneimből, de néhány nagyon nyilvánvaló volt. Ezután megismerkedtem néhány furcsa emberrel, a Jor síri sztabrában Én nem értettem őket, és ők azt mondták, hogy ők sem értenek engem. De felfedeztem, hogy olyan tapasztalataik voltak, amiket nem értettem, és amikről semmit sem tudtam, és azt mondtam magamnak, hogy valószínűleg ezt keresem. De nem tudtam, hogyan juthatok hozzá. Az a zsargon, amivel megpróbálták elmagyarázni nekem, nem volt igazán jó módja a kommunikációnak. Tehát valami nem igazán konvencionális dologra szántam el magam. Elhatároztam egy este, hogy addig imádkozom, amíg nem történik valami. El sem tudtam képzelni, mi történhet. Egy óra hosszat hiába küzdködtem, nem tudtam imádkozni, nem tudtam, mit mondjak, kihez imádkozzam. Teljes csőd volt. Eljött az éjfél, és valószínűleg csak én voltam ébren a szobában. Észrevettem, hogy valaki ott van mellettem. Nem tudtam, ki ez a személy, csak azt vettem észre, hogy hozzá kiáltok Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. És minél többször kimondtam azt, hogy nem engedlek el, annál komolyabban gondoltam. Aztán valami fölém jött, felkapott onnan, ahol ültem, és ledobott a földre, és az éjszaka kellős közepén, fehérneműben feküdtem a padlón, a hátamon, valószínűleg egy-két órát. És megkaptam azt, ami azoknak az embereknek volt. Még mindig nem tudtam a nevét, de megvolt. Ez a váratlan találkozás radikálisan, teljesen, véglegesen megváltoztatta az egész életemet. Másnap reggelre teljesen más ember lettem. Nem voltam tökéletes, de más ember lettem. És azóta sem vagyok ugyanaz. A 47 évvel ezelőtt történt esemény, Tartósnak bizonyult. Aztán a hadsereg a tengeren túlra küldött, és az elkövetkezendő három évet Egyiptom, Líbia és Szudán sivatagaimon töltöttem, és felfedeztem, hogy célja van a sivatagon való átkelésnek. Isten az ő népét is sivatagon keresztül vezette el az ígéret földjére. Ha a sivatagban jársz, nincs helye felesleges dolgoknak, és a test közelbe kerülnek azok a dolgok, amelyek valóban szükségesek a túléléshez. A sivatagban valamilyen bőrbetegséget kaptam, amelyet az orvosok a klímának tulajdonítottak, és abban az időben meg is ölhetett volna, ezért majdnem egy évet töltöttem az egyiptomi hadik kórházban. Amikor kikerültem a kórházból, néhány hónap múlva egy figyelemre méltó hölgy, aki egyáltalán nem mindennapi teremtés volt, az üdvhacsereg dandártábornoka. Mivel a férje dandártábornok volt, és amikor meghalt, ő automatikusan örökölte a rendfokozatát, nagyon furcsa dolgot művelt, nyelveken szólt. Ez a dandártábornok ugyanolyan hevesen védte a nyelveken szólást, mint az üdvösséget. Volt egy kis autója, amelyet egy új-zélandi katona vezetett, és elvitte egy oklahomából származó amerikai fiatal hölgyhöz, és legalább 15 hónapjukba telt, hogy meg tudjanak látogatni engem a kórházban. Bejött a hálóterembe, a szalagokkal és minden egyéb szükséges kellékkel együtt, ami az, az ütfacserekben van, kikísért a kocsiához és elkezdett imádkozni értem. Meg sem kérdezte, hogy akarok-e imádkozni, hanem elhatározta, hogy imádkozni fogunk. Ennek a kicsi, négyszemélyes kocsinak a hátsó ülésén találtam magamat, az oklahomai hölgy mellett. Nem hiszem, hogy a britek sokat tudnak, csak azt tudtam róla, hogy biztos nem cambridge kulturális szempontból, és az oklahomai hölgy is sokat töltött távol az angolul beszélő világtól. Miután imádkoztak egy darabig, a mellettem ülő ifjú hölgy elkezdett nyelveken imádkozni, ami már ismerős volt nekem. Nem csak, hogy nyelveken szólt, hanem reszketni is kezdett. És felismertem, rájöttem, hogy én is reszketek. És azt is, hogy a kocsiban mindenki reszket. Sőt, azt is észrevettem, hogy az egész autó reszket. A motor nem ment, de az autó reszketett és vibrált, amint az imádság folytatódott. Képzeljétek el, hogy ez egy zötyögős úton történt, és hirtelen felismertem, hogy Isten ezt az egészet értem teszi. Miután befejezte a nyelveken szólást, a hölgy angolul megmagyarázta. Nem beszélte a klasszikus Shakespeare-i nyelvet és teljesen megdöbbentem azon, hogy milyen szépen beszél angolul. Már a legtöbb dolgot elfelejtettem abból, amit mondott. De egy vagy két mondatra azóta is emlékszem, ami beleégett a tudatomba. Tudtam, hogy ezek a szavak nekem szóltak. Azt mondta, én teljesen elvékeztem a munkát a kálvárián. Tökéletes munkát végzek minden tekintetben és minden szempontból. Mivel nyolc évet tanultam görögül, az agyamnak egyből a görög új szövetség ugrott be, és azok a szavak, amiket Jézus utoljára mondott a keresztem. Ez nem igazán teljes fordítás. Ez az ige befejezett alakja, ami azt jelenti, hogy valami tökéletesen el lett végezve. Azt is mondhatnánk, hogy tökéletesen tökéletes, vagy teljesen teljes. Tehát amikor a hölgy ezeket a szavakat mondta, hogy minden szempontból és minden tekintetben, tökéletes munkát végzett. Hirtelen azt mondtam, hogy ez a Szent Szellem magyarázata arra, amit Jézus úgy fejezett ki, hogy elvégeztetett. Ekkor Isten megmutatta, hogy a kérdéseimre az a válasz, amit Jézus tett értem a kereszten. Minden olyan szükséglet, ami az életemben valaha is felmerül. Jézus kereszt áldozata által, Elérhető a számomra. Minden tekintetben tökéletes, és mindegy, hogy milyen szükségletem van, fizikai, szellemi, anyagi, vagy pénzügyi, ideiglenes, vagy örökkévaló, arra megvan a megoldás. Minden szempontból tökéletes. Mindegy, hogy milyen szempontból nézem a keresztet, az tökéletes. Amikor kiléptem a kocsiból, ugyanolyan beteg voltam, mint amikor beültem. De Isten megmutatta nekem, hogy hol keresem a választ a szükségleteimre. A következő valószínűleg 3-4-5 hónapban a kórházban azt tettem, amit a Szent Szellem mondott nekem. Elmélkedtem a kálvárián elmondott szavai felett. És amikor teljesen meggyőzöttem arról, hogy a Golgotán Jézus nem csak a bűneimet vette el, hanem az ő sebei által meggyógyulhatok. Meggyógyultam. Akkor elhagytam a kórházat, és három hónapon belül teljesen meggyógyultam. Addig nem kerültem ki a kórházból, amíg nem szembesültem azzal, amit Jézus értemtett a keresztem. Azt szeretném elmondani neked ma délután, hogy mindegy, hogy milyen szükségben vagy, mindegy, hogy mi a problémád, Mindegy, hogy miért imádkozol, akármilyen személyes dolog legyen is az, akár érintheti az egész gyülekezetet, vagy az egész nemzetet is, vagy az egész világot, csak egy alapon találkozhat veled Isten, és válaszolhatja meg az imáidat, a kereszt alapján. Ez az egyetlen szükséges alap. Soha nem jössz hiába Istenhez, ha a kereszten keresztül közelíted meg. A kereszt minden szükséget, minden szituációt, minden problémát lefed. Akkor most nézzük az írásokat. Csak egyige vers a zsidókhoz írt levélből. Tizedik rész, a tizenegyedik verstől kezdve. Ez az igevers az ószövetségi papok és Jézus áldozatát hasonlítja össze. A kontraszt két pozíciót hoz fel. Az ószövetség papjai mindig ott álltak Isten előtt. Soha nem ültek le. Az új szövetség papja pedig Egyetlen áldozatot mutatott be, utána pedig örökre leült Isten jobbjára. Ez a kontraszt. Miért maradtak állva az szövetségi papok? Mert a feladatot soha nem tudták befejezni. És Jézus miért ült le? Mert ő elvégezte a feladatát amit soha többé nem kellett megismételni. Olvassuk el ezeket a szavakat. És minden pap naponként az ószövetségiek naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban, Jézus, egy áldozattal áldoz van a bűnökért, Mindörökre leült az Isten jobbjára. Várván immár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Ez a lehető legerősebb nyelvi kifejezése annak a teljességnek, amit Jézus tett. Egyetlen áldozattal tökéletessé tette a megszentelteket. Itt megint arról van szó, amit Jézus a kereszten tett. Annak az igénynek a befejezet alakja, amit Jézus a kereszten használt. A befejezett alak azt jelenti, hogy el van végezve, be van fejezve, és soha többet nem kell újra megtelni, soha nem kell megismételni. Aztán azt mondja, hogy örökre, tökéletessé tette. Érvényes minden időre, és az egész örökké valóságra. Egyetlen egy áldozatával, örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. És itt jön az emberi elem. A megszentelteket. És itt megváltozik az igeidő. A, az a régi King James verzió nem a megfelelő igeidőt tartalmazza. A New King James jó igeidőt használ. A megszenteltek, azaz, akik a megszentelődés folyamatában vesznek részt. Amit Jézus tett, az be van fejezve. A megszentelődés viszont folyamatosan megy végbe. Nagyon fontos, hogy megértsétek ezt. Isten mindent megtett már akkor, amikor... Őjjel születtél, vannak akik azt mondják. Sokszor... Erre azt válaszolom, ha mindened megvan, akkor mutasd meg, hadd ne csak beszélj róla. Bár tökéletesen igaz. Jogilag tényleg megkaptunk mindent, amikor újjászülettünk. Isten gyermekei lettünk, Isten örökösei és Jézus Krisztus örökös társai. A teljes örökség jogilag a miénk, de tapasztalatunk szerint még nem kaptuk meg. Legyünk őszinték, egyikünk sem birtokolja teljesen mindazt, amit Jézus tett értünk a kereszten. A folyam, megszentelődés folyamatában vagyunk. Egy folyamat zajlik bennünk. Azon keresztül, amit Jézus értünk tett a kereszten, munkálkodik az életünkben. Azt gondolom, hogy a keresztény életet így lehet bemutatni. A jogi életből való átmenet a megtapasztalásban. Amikor újjászülettél, jogilag minden a tiéd. De tapasztalat szerint is a tiédnek kell lennie. János evangéliumának első része azt mondja az Újászületésről, hogy akik befogadták őt Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Az újjászületés csodálatos. Hatalmas, hatalmat jelent arra, hogy Isten gyermekei legyünk. De a hatalom csak akkor ér valamit, ha használják azt. Mennyit használtad ezt a hatalmat az életedben, amióta újjászülettél? Hová jutottál eddig, és hová kell még eljutnod? A folyamatot a zsidókhoz írt levél írja le, a, ami a megszentelődés. A megszentelődés manapság nagyon sok embernek gondot okoz, annak ellenére, hogy ez egy nagyon fontos szó, és soha nem fogod megérteni az új szövetséget, ha nem tudod, hogy mit jelent a megszentelődés. Szó szóval szerint szenté vállást jelenti szenté tenni. Különösen azt jelenti, hogy Isten számára el vagyunk választva. Tehát egy olyan folyamat által, amely az újjászületéssel kezdődött, jogosultak vagyunk Jézus teljes gondoskodására az ő kereszthalála által. Ez a folyamat a megszentelődés. Ezért idéztük ezt ruth a Bibliából. 1 Thessalonika 5.23 Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg bennünket mindenestől, és a mi egész szellemünk, lelkünk és testünk fethetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Micsoda Lélegzettel elállító ima. Teljes megszentelődés. Szellem, lélek és test. Ha hasonlítasz hozzám, olyan vagy, mint én, akkor valami feltámad benned, és ezt mondja, ez az, amit akarok. Még nem kaptam meg teljesen, de nem akarok megállni idő előtt. Szellem, lélek és test. Hadd mondjak még valamit a megszentelődésről. A János 10.36-ban Jézus azt mondja magáról, hogy az atya megszentelte és elküldte őt a világra. Feltehetétek a kérdést, hogy miért volt szüksége Jézusnak arra, hogy az Atya megszentelje. Mindig teljesen szent volt, ez igaz. Abból a szempontból szentelte meg az Atya, hogy elválasztotta egy különleges feladatra, és ez a feladat az volt, hogy elküldte a világra, és ezt a feladatot csak ő tudta betölteni. Az Atya megszentelte Jézust, elválasztotta egy feladatra, hogy legyen, a világ megváltója, minden nemzet királya. A János 17, 19. versben Jézus nagyszerű főpapi imájában, Jézus ezt mondja az atyának a tanítványairól, szenteld meg őket a te igazságoddal. És mielőtt még kétségünk lenne affelől, hogy mi a megszentelődés eszköze, Jézus hozzáteszi azt is, a te igéd, igazság. Hiszitek ezt? Nagyon fontos, hogy eldöntsétek, elhiszitek-e vagy sem, mivel ma nagyon sok gyűlökezetbe jár járó ember nem hiszi el. El tudjátok mondani ezt? A te igéd az igazság. Utána tudjátok mondani? A te, A te igéd az igazság. Még egyszer. A Te igéd az igazság. Még egyszer. A Te igéd az igazság. Majd Jézus ezt mondja, az ő kedvükért megszentelem magam. Ez a megszentelődés két lépése. Először Isten megszentel bennünket. Az egész Istennel kezdődik. A keresztény élet legfontosabb kiinduló pontja az, hogy a kezdetnek mindig Istentől kell jönnie. Isten megszentel bennünket. Ez az ő speciális munkája, amelyet mindannyiunknál elvégez. Mindannyiunknak ad egy meghatározott célt. Megszentel bennünket. Elválaszt minket. Ez csak akkor lehet hatékony, ha mi is olyan választ adunk erre, amit Jézus adott. Megszentelem magam. Amit Isten nekem kiválasztott, amilyen feladatot Isten nekem ad, amilyen feladatot nekem ad az életben, a Krisztus testének bármelyik részében, én ma elválasztom magamat erre. Ezt teszem a célommá, ambíciómmá. Ez lesz az élet célom. Megszentelem magamat. Hogy legyek közbenjáró, hogy Krisztus testének tagja legyek, hogy szolgálatba álljak, legyen az akármilyen jelentéktelen vagy drámai, de ezt nem a te dolgod megválasztani. Nem ezt terveztem ugyan, de úgy érzem, hogy ma, ha nem adok nektek lehetőséget arra, hogy akiket Isten közbenjáróknak hívott el, nem az egész Krisztus teste közbenjáró, neked tud, kell tudnod azt, hogy közbenjárónak hívott-e el Isten. Ha bizonytalan vagy, ne cselekedj. De ti, akik tudjátok a szívetekben, hogy Isten közbenjáróknak hívott el titeket, papoknak a legnagyobb szolgálatba. Mi egy királyság pap. Megalázzuk tehát magunkat, az Isten hatalmas keze alatt, hogy Isten felmagasztoljon minket annak idején. Minden gondunkat őrávetjük, mert neki gondja van ránk. Józanok vagyunk, éberek vagyunk, mert a mi ellenségünk, az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresve kit nyeljen el akinek ellenállunk, mert erősek vagyunk a hitben, és tudjuk, hogy a világban élő testvéreinknek ugyanazokat a szenvedéseket kell elviselniük. A minden és kegyelemnek Istene pedig, aki elhívott minket az ő örök dicsőségére Jézus Krisztus által, minket, akik rövid ideig szenvedtünk, Tökéleteseké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká tesz. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Ámen. Legalább ennyit mondjunk el közösen. Ámen. Mondjuk el együtt az utolsó verset. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Ámen. Még egyszer. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Ámen. Csak még egyszer, hogy valóban komolyan gondoljuk. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Ámen. Ámen. Az előző két délután során a keresztel kapcsolatos témákat választottam, mert ez a mostani összejöveteleink témája. Gyorsan szeretném összefoglalni az elhangzottakat, ami aztán elvezet minket a mai délután témájához. Az első délután rámutattam arra, hogy a sátán elsődleges fegyvere ellenünk a bűntudat. És mindaddig, amíg fent tudja tartani bennünk a bűntudat érzését, addig semmi komolyabb kárt nem tudunk neki okozni. De Jézus Krisztus a kereszt által kicsavarta ezt a fegyvert a sátán kezéből, mert ő bűnért való áldozat lett az egész emberiségért. Amikor ki bocsátotta a lelkét és ki ontotta a vérét a kereszten, akkor eltörölte a bűneinket. Pál mondja Róma 8.1-ben, nincsen azért én már semmi kárhoztatások azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Te Krisztus Jézusban vagy? akkor senki sem vádolhat téged. Aztán tegnap, ha rámutattam arra, hogy Jézus egyetlen áldozatával örökre tökéletesé tette a megszentelteket. Nem kellett sok áldozatot felajánlania. Csak egyetlen áldozatot mutatott be, majd leült Isten jobbjára, és azért ült le, mert áldozatát soha többé nem kell megismételnie. Egyetlen áldozatával teljes mértékben tökéletesen gondoskodott Ádám minden leszármazatjának minden szükségletéről az időben és az örökkévalóságban egyaránt. A kereszt által minden a miénk, de a kereszten kívül semmi sem lehet jogszerűen a miénk. Isten, aki a saját egyetlen fiát nem kímélte, hanem valamennyiünkért odaadta őt, hogy ne ajándékozna ingyen mindent nekünk vele együtt. Tehát a kereszt által, Jézussal minden a miénk, de Jézus nélkül, Semmink sincs. És nincs középút. Vagy minden a tiéd, mindennek az örököse vagy, vagy pedig ki vagy zárva mindenből. A sátán a maga savaros, kicsavart módján nagyon okos, és azt képzelte, hogy amikor Jézust megfeszítették, akkor hatalmas diadaltaratot. De aztán a legnagyobb megdöbbenésére azt kellett tapasztalni, hogy pontosan az ellenkezője történt. Amikor Jézus meghalt a kereszten, ez az ő teljes vereségének az alapja lett. Jézus a kereszt által teljes örökkévaló, visszafordíthatatlan vereséget mért a sátára. Ezt szeretném megismételni. Teljes, örökkévaló, visszafordíthatatlan vereséget mért a sátára. Szeretném, ha elmondanátok velem együtt, hogy milyen belevésődjön az elmétekbe. Teljes, örökkévaló, visszafordíthatatlan vereséget mért a sátára. Fordulj oda melletted ülőhöz, és mondd el neki is. Minden zavar nélkül. Nézd bele a szemébe és mond. Teljes, örökkévaló, visszafordíthatatlan vereséget mért a sátánra. Ha senki sem néz rád, akkor fordíts meg és vedd rá, hogy rád nézzen. Rendben. Ha telettél volna a sátán helyében, és rájössz arra, hogy Jézus keresztáldozata által mindent elvesztettél, amiért küzdöttél, hogy minden követelésed semmisé vált, és minden hatalmat kicsavartok a kezedből, akkor mit tennél? A sátánnak... Egyetlen lehetősége maradt, hogy megpróbálja elhomályosítani a kereszt munkáját. Megpróbálja megakadályozni, hogy Isten népe felismerje, mit végzett el érte Jézus a kereszten. És a sátán pontosan ezt próbálja tenni már közel 2000 éve. Azt mondanám, hogy az egyház minden fontosabb problémája, akkor jelentkezik, amikor a Sátánnak sikerül elhomályosítani a mindazt, amit Jézus elvégzett értünk a halálával a keresztem. Valójában ez a témája az egész galáciai levélnek. A galáciai levél harmadik rész első versétől kezdődő szakasz feltárja ezt az egész kérdést. Ó, balgatag galácia beliek! Gondoljátok, hogy vannak közöttünk ostobák? Lehetséges, hogy vannak itt ma olyanok, akikre ez vonatkozik. Kicsoda igézet meg titeket? Ugye milyen meglepő? Egy kicsivel később arról olvasunk, hogy ezek a galáciai hívők megkapták a Szent Szellemet. És tanai lehettek annak, amint Isten csodákat tett közöttük. Pál mégis azt mondja, hogy valaki megigézte őket. Tanulmányoztam ezt a szót, ez egy pontos szó, nem metafora, ez azt jelenti, valakit hatalmába kerít a tekintetével. Valamilyen erő megigézett titeket, megvakított titeket képtelenné tett titeket annak megértésére, hogy Isten mit tett értetek. Vajon honnan tudta Pál, hogy megígézték ezeket a keresztényeket? Ezt mondja, akiknek a szemei előtt Jézust úgy mutatták be, mintha közöttetek feszítették volna meg. Mi volt a bizonyítéka annak, hogy megígézték őket? Az, hogy bár nem látták Jézus keresztre feszítésének a valóságát. Egy sátáni erő belopolcott ebbe a valaha eleven szellemi gyülekezetbe, és megfosztotta őket a kereszt megértésétől. És mindig ezt akarja tenni hisztos követőivel, ezt láthatjuk a következő két versből. Csak azt akarom megtudni tőletek. A törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, vagy a hitvallásából? Figyeljétek meg, hogy megkapták a szent szellemet. Mi volt a diagnózis? Alkalmazkodtak a törvény cselekedeteihez. Már nem a szent szellem szuverén cselekvéséhez alkalmazkodtak. Szakmai nyelvezettel ezt törvényeskedésnek nevezzük. Így lehet ezt egy szóval kifejezni. Azt nevezik törvénykezésnek, amikor a keresztények elkezdenek kritizálni más keresztényeket. De szeretnék elmondani két egyszerű meghatározást. A törvénykezés először is egy arra irányuló. Kísérlet, hogy megpróbáljunk megigazolni Isten előtt olyan módon, hogy betartunk egy sorszabályt. Amikor az Új Szövetség ezt a szót használja, a törvény, akkor Pál a legtöbb szakaszban elsősorban Mózes törvényére gondol. De ez a kifejezés nem korlátozódik Mózes törvényére. Ez mindenféle törvényre vonatkozik. A törvénykezés... Először is egy arra irányuló. Kísérlet, hogy megpróbáljunk megigazolni Isten előtt olyan módon, hogy betartunk egy sor vallásos szabályt. Egyszer beszéltem egy körülbelül fele ekkor a gyülekezet előtt, az Egyesült Államokban történt, és szinte oda se figyelve ezt mondtam. Úgy értem, eszembe se jutott, hogy valami figyelemre méltó dolgot mondok, de ezt mondtam. A kereszténység természetesen nem egy sor szabály betartásából áll. Amikor az emberek arcára néztem, láttam, hogy borzasztóan meg vannak döbbenve. Úgy meg voltak többenve, mintha azt mondtam volna, hogy nincs Isten. Ez egy egyszerű kijelentés. A kereszténység természetesen nem egy sor szabály betartásából áll, és nem valamilyen szabályok betartása által igazolunk meg Isten előtt. A, másik, a második diagnózis a következő versben található. Ennyire eztelenek vagytok? Amit szellemben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Az erre alkalmazott keresztény szakmai kifejezés a testiesség, ami a test szótőből származik. Itt tehát két problémával állunk szemben, a törvénykezéssel és a testiességgel. Mi a forrása ennek a két problémának? Az a tény, hogy a kereszt képe elhomályos volt. A keresztények szem elől tévesztették, hogy Jézus valójában mit tett értük a kereszten. Ha valaki nem hajlandó, vagy nem képes elérni a megigazoltságot hitáltal, amely Isten ajándéka, akkor emberi gondolkodás szerint egyetlen választási lehetősége marad, egy sor betartása. Nagyon sok különféle szabálykészlet létezik. Alapvetően ezek a különféle szabálykészletek osztják meg az egyházat. Bizonyos értelemben azt mondhatom, hogy anglikán vagyok. Nem állítom, hogy minden anglikán büszke lenne rám, de akkor is anglikán vagyok, Orfim, konfirmáltam az oxfordi püspök előtt. Nyugodtan megkérdezhetitek őt. Az anglikánoknak megvannak a saját szabályaik. A baptistáknak vagy a katolikusoknak másfajta szabályaik vannak. A presbiteriánusok megint más szabályokat tartanak be. Ha megigazolhatok a saját szabályaink betartásával, akkor bárki más, aki a saját szabályait tartja be, nem lehet olyan igaz, mint én vagyok. Látjátok, mi itt a probléma? Te nem tartod be a mi szabályainkat, tehát valójában nem vagy igaz ember. Mi vagyunk az igazak, mert mi tartjuk be a helyes szabályokat. A tragédia a tizedik versben következik. Ez a végső diagnózis. Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, nem a törvény, hanem törvény, átok alatt vannak. Tehát három következménye van a kereszt elhomályosulásának. Az első a törvényeskedés, a második a testiesség, a vége pedig az átok. Ez csak a saját véleményem. Sok felé utaztam, sok különféle országban, tehát faj vagy vallás felekezeti háttérben szolgáltam. Személyes véleményem szerint, de ezt emberek vagy Isten helyreigazíthatja. A legtöbb hitvalló keresztény beleesett ennek a két problémájának a csapdájába. Törvényeskedés és testiesség. Ez a kettő együtt jár. Ugyanis ha egy törvény alapján törekedsz megigazolásra, és annak alapján tekinted magadat igaznak, hogy meg tudsz valamit csinálni, betartom ezt vagy azt a szabályt, nem megyek ide vagy oda, nem teszem ezt vagy azt, tehát én igaz vagyok. Ha ez igaz, akkor egy átok leveg a hitvalló keresztények nagy tömegei felett. Megdöbbentő kijelentés. Nagyon sokat gondolkodtam, mielőtt kimondtam. Éveken keresztül elmélkedtem, és imádkoztam ez ügyben. Ha igazam van, és egy pillanatra fogadjuk el azt a lehetőséget, hogy igazam van, akkor mi értelme van imádkozni egy olyan gyülekezetért, amely átok alatt van? Mit tehetünk egy olyan gyülekezetért, amely átok alatt van? Egy percre lapozzunk vissza az Ószövetséghez. Nagyon egyszerűen van ugyanez kifejezve Jeremiás könyvének 17. részében. Jeremiás 17, 5, 5. és 6- vers. Ezt mondja az Úr: átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az ő erejét. Az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve, mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Micsoda kép egy átok alatt lévő emberről. Mindenféle áldások veszik körül, de ő a sok áldás között olyan lesz, mint egy kiszáradt bozód a sivatagban. Elképzelhető, hogy van ilyen gyülekezet? Az Úr azt mondja, hogy az az ember, akinek szíve eltávozik az Úrtól, az átok alatt van. Nem azokról beszél, akik soha nem ismerték az Urat, hanem olyan valakiről, aki korábban ismerte az Urat, de aztán a szíve eltávolodott az Úrtól. Erre az a bizonyíték, hogy újból emberekben kezd bízni abban bizik, amit ő el tud végezni, amit ő meg tud tenni a saját ügyességével, a saját képességeivel és a saját igazságával. Tehát talán valaki ezt kérdezi, miért hoz Isten ilyen szigorú ítéletet? El szeretnék nektek mondani valamit, de most a saját tapasztalataimról beszélek. Ez nem elmélet, hanem én is ilyen voltam. Én is elkövettem ezt a hibát. És ez nagyon sokba került nekem, és nagy sajnálattal gondolok erre vissza. De hiszem, hogy egy dolgot megtehetünk, figyelmeztethetünk másokat. Ha korábban Isten áldásában jártál, ha Isten természet feletti kegyelmében és hatalmában jártál, ha tudod, milyen az, amikor a Szent Szellem jelen van és működik az életedben, és megteremte azokat a gyümölcsöket, amelyeket csak ő tud megteremni. De aztán visszatértél a saját erőfeszítéseidhez, a saját terveidhez, szervezésedhez és programjaidhoz. Akkor mit mondasz Istennek? Isten igazán kedves tőled, hogy elküldted a Szent Szellemet, de azt hiszem, egyedül jobban boldogulunk. Ez Isten megcsúfolása. Ezért mondja Isten, hogy az ilyen ember átok alatt van. Nem tartom magam az egyház történet szakértőjének távolról sem. De mégis azt állítom, hogy az egyház jelentős részeinek a vallás felekezeteknek a többsége, vagy nevezdőket, ahogy akarod, eredetileg Isten szuverén munkájának eredményeként jött létre. Ez az oka annak, hogy olyan nagy hatást tudtak gyakorolni a múltban. Közülük ma hány gyülekezet működik Isten szuverén, természet feletti kegyelme alapján. Azt állítom, hogy a többségük nem így működik. Visszatértünk oda, hogy a saját értelmünkben és képességeinkben bízunk, a saját terveinkre és gondolkodásmódunkra támaszkodunk. Hiszem, hogy az a történet, amelyről a történelem tanúskodik, arról szól, hogy az ébredés soha nem jut el azokhoz az emberekhez, akik így cselekszenek. Akik a saját bölcsességükre, a saját képességeikre támaszkodnak. És nem hajlandók megengedni, hogy Isten beavatkozzon. Isten szinte minden esetben másként dönt, mint ahogy mi döntenénk ugyanabban a helyzetben. Választhatjuk Isten útját, vagy választhatjuk a saját utunkat, de a kettőt egyszerre nem. A Galácia 3.13.14 Isten csodálatos bölcsességéről beszél, és mély hatást gyakorol rám az a tény, hogy Pál nem ül le, hogy megírjon teológiai tanulmányokat, hanem inkább levelet ír azoknak az embereknek, akikért aggódik, mert látja, hogy gondjaik vannak. A galáciai levél szerkezete annyira tökéletes. Pál diagnosztizálta a problémát, elhommaljes volt a kereszt képe, törvényeskedés, testiesség és átok. Most eljut a megoldáshoz. Krisztus váltott meg minket a törvény átok, átkától. Átokkal lévén értünk, mert megvan írva átkozott minden, aki fán függ hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy mi, pogányok és zsidók a szellem ígéretét elnyerjük hét által. Van kivezető út az egyén, a csoport, a Krisztus teste számára. Van kivezető út a kereszt által. Nincs más út, amelyen keresztül meg lehetne szabadulni az átoktól. Isten csak a kereszt lehetőségéről gondoskodott. Jézus a kereszten átokállt. A megszegett törvény átka a maga teljes rémületességével és a maga teljességében leszállt rá. Ha el tudod őt képzelni, amint ott függ a keresztem, ég és föld között, Elutasítva embertársaitól, elutasítva Istentől, az ő atyától, mesztelenre vetköztetve, vérezve, az elsötétült ég alatt, akkor némi képet alkothatsz magadnak arról, mit jelent átok alatt lenni. De Jézus átokká lett azért, hogy mi megmenekülhessünk az átok alól. Ez a helycsere alapelve, és ez a kereszt alapja. Mivel Jézus magára vette a mi lázadásunkat, ezért ennek minden gonosz következményét is el kellett viselnie. Minden gonosz büntetés, amelyet mi kiérdemeltünk, Jézusra szállt rá azért, hogy felkínálhassa nekünk mindazt a sok jót, amely őt megillette tökéletes engedelmességéért. Elszenvedte a büntetést, hogy bocsánatban részesülhessünk. Megsebesült, hogy mi meggyógyulhassunk. Bűnné lett, hogy mi igazak lehessünk az ő igazsága által. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy részesülhessünk az ő életéből. Elszenvedte a mi nyomorunkat, szegénységünket, hogy részesülhessünk az ő gazdagságából. És ő átoká lett azért, hogy megszabadulhassunk az átok alól, és elnyerhessük az áldást. Nekem személyesen az a benyomásom, és ezt szeretném alávetni a vezetőség véleményének, hogyha el tudjátok fogadni azt, amit mondok, és tudom, hogy sokatok számára ez új és megdöbbentő, de nem lesz tartós eredménye az imádkozásunknak mindaddig, amíg le nem számolunk ezzel az átokkal. A saját életemben már leszámoltam bele. Végre megértettem, hogy megszomorítottam Isten szent szellemét. Részt vettem Isten munkájában, ezt most nem akarom részletezni, amelyet a Szent Szellem szuverén cselekedete indított el. De nem kellett sok évnek eltelni ahhoz, hogy elkövessük galáciai levélben elemzett hibát, és visszatérjünk ahhoz, amit mi meg tudunk tenni a mi kis terveinkkel, alapelveinkkel és programjainkkal. Isten bocsásson meg nekünk ezért. Én már kértem Istent, hogy bocsásson meg nekem. Hiszem, hogy meg is bocsátott nekem. Látom, hogy az ő áldása visszatért az életemre és szolgálatomra. Van bennem egy mély, úgy mondanám, hogy szánalom, könnyűrölet azokért az emberekért, akik küzdködnek azért, hogy jók legyenek, a megfelelő dolgokat tegyék, és hogy Isten kedvében járjanak. Olyanok, mégis, mint a száraz bozót a sivatagban. Mert elkövették azt, amire Isten átkot mondott. Kérlek, ne értsetek félre, nem azt állítom, hogy ez a helyzet reménytelen. Azt állítom, hogy csak egyetlen orvosság létezik. Ez pedig Isten orvossága. Készek vagytok arra, hogy... Imában vezessem azokat, akik el akarják ismerni a bűneiket. Semmit sem akarok rátok erőltetni akik szabadnak érzétek magatokat, tegyétek erre. Azt, azt szeretném tenni, hogyha el tudjátok fogadni azt, amit mondtam. Tudom, hogy ez egy nagyon meglepő diagnózis, én is ebben éltem. Számomra nem meglepő, hanem teljesen nyilvánvaló. És mindig csodálkozom azon, hogy mások nem értik. De számomra sem volt mindig nyilvánvaló. Szeretném, ha valamennyien, először a saját nevünkben, aztán ennek az országnak, az egyháza nevében megvallanánk, hogy megszomorítottuk Isten szellemét. Azt mondtam, hogy bizonyos értelemben úgy bántunk a Szent Szellemmel, mint egy pincérrel egy étteremben. Amikor szükségünk volt valamire, akkor odahívtok, utána ezt mondtok neki. köszönjük -e most már nélküled és boldogulunk. Ha kell lesz, majd szólunk. Lehetséges, hogy valaki neheztel azért, hogy ezt mondom. Nem biztos, hogy mindenkire nézve igaz ez. Én kész vagyok arra, hogy itt állva megvalljam ezt ami közös bűnünként, a Nagy-Britanniai Egyház kollektív bűneként. Testvéreim, évekkel ezelőtt, az 1950-es évek elején elolvastam John Wesley naplóját. Minden tiszteletem a metodistáké. De őszinten szólva, ha John Wesleynek igaza volt, akkor mi ma a legtöbben tévedésben élünk. Tovább fejlődtünk-e John Wesleyhez képest? Jobban csináljuk, mint ő csinálta? Jézus ezt mondta, a gyümölcseik alapján ítéljétek meg őket. Milyenek vagyunk ma vezlihez képest? Én senkit nem akarok vádolni, csak szeretnék mindenkit szembesíteni a tényekkel. Egy dolgot kijelenthetek az ébredéssel. Isten nem tudja elhozni az ébredést mindaddig, amíg el nem tudja hozni az igazság pillanatát. Itt állva szeretnék imádkozni saját magamért, és ti értetek testvéreim, ezen kívül nemzetünk egyházáért, hogy Isten bocsássa meg nekünk a testiesség és a törvényeskedés bűnét, és azt, hogy semmibe vettük a Szent Szellemet. És ezért kérhetjük a bűnbocsánatot, mert Jézus a kereszten elszenvedte ezt az átkot, hogy mi megszabadulhasson belőle. Ez nem kárhoztatás, hanem jó hír. Hiszem, hogy ha hittel elmondjuk ezt az imát, akkor ez megváltoztatja Nagy-Britannia szellemi légkörét. Ezt őszintén hiszem. Józan gondolkodású embernek tartom magam, nem vagyok hajlamos az érzelgőségre. Néhányan ezzel vádolnak engem. Ha kész vagy csatlakozni hozzám ebben az imában, kérlek állj fel! Jó, ja, szeretném, ha felállnátok ide mellém. Vonakodva teszem ezt, mert alapvetően fegyelmezett ember vagyok. Katona családból származom, ahol parancsokat kaptam. A 30 perc az 30 perc volt. De úgy érzem, hogy valamiféle áttörés előtt állunk. Néhány reprezentatív vezető készségesen támogatja ebben dereket. Mindent elfogadnak, amit mond és megvallják, hogy hajlamosak arra, hogy felhasználják a Szent Szelemet, ahelyett, hogy a Szent Szelem használja bennünket. Az egyház képviseletében felállnak imádkozni, hogy ezt mondják, Istenem, kérlek, légy jelen a szívünkben, a szolgálatunkban. A gyülekezet többi része pedig, akit ez a vezetőség képvisel, csak engedjen teret a szellemnek hogy megszabadulhassunk attól az átoktól, amelyet az emberi erőfeszítések ránk idéztek. Szeretnék hálát adni Istennek ezért a testvérekért, akik itt állnak az emelvényen. Közülünk a legtöbb testvérrel, első alkalommal vagyok együtt, és azt érzem, hogy becsületes emberek, akiknek az a legfontosabb céljuk, hogy dicsőítsék Istent, és hálát kell adnunk Istennek az ilyen vezetőkért. Álljatok ki mellettük, és támogassátok őket. Istenem, Te hallottad azt, amit mondtam. Uram, ha pontosan határoztam meg a problémát a szent Szellem által és az ige alapján, akkor elfogadjuk a saját felelősségünket előtted, a Krisztus testének tagjaiként. Különösen mi, akik vezetők vagyunk, és elismerjük, Uram, hogy mi is elkövettük a galáciaiak hibáját, akik évszázadokkal ezelőtt semmébe vették a szellemet. De, Uram, most megtérünk a saját szánalmas erőfeszítéseinkből, a saját kis terveinkből, a testies módszereinkből, és Urunk, megvalljuk, hogy ez bűn. Megvalljuk bűnként, hogy valóban semmibe vettük a Szent Szelemet, és úgy bántunk vele, mint a vendéglőben a pincérrel. Uram, szégyeljük magunkat. Ugyanakkor nem engedjük meg magunknak, hogy megmaradjunk a kárhoztatás alatt, mert Te a végtelen kegyelmedből, Megengedted, hogy Jézus átokká legyen a kereszten, hogy mi megmenekülhessünk az átok alól, és visszaállíthass minket a Szent Szellem teljességének az áldásába. Kérjük a Te bűnbocsánatodat saját magunk számára, a Krisztus teste számára, akik ebben az országban élnek. Bocsáss meg nekünk, Urunk! Bocsáss meg nekünk, Urunk! Töröld el a mi álnokságunkat! Töröld el a mi törvényszegésünket! Állítsd helyre a Te kegyelmedet! Állítsd helyre a Te írkalmadat! Állítsd helyre a Te áldásodat, Uram! Szent Szellem, köszöntünk Téged! Elfogadunk Téged! Meghajlunk előtted. Te vagy ami áldott Urunk képviselője, akit az ő hatalmából az ő egyházának adott. Megholdolunk előtted, Jézus nevében. Amen. A negyedik rész következik. So Ma délután újból valljuk meg az 5 Mózes 33-35-37-ig tartó verseit. Csak azért, hogy megmutassam, nincs kedvenc bibliafordításom. ez alkalommal a New International versionből fogunk felolvasni. Vas és rés rész legyenek a mi záraink és éltünkön át tartson erőnk. Nincs olyan, mint a Jesoron istene, Az egeken szágult segítségünkre és fenségében a felhőkön. Hajlék az örökké való Isten. Alant vannak örökkévaló zárjai, karjai. Előzi előlünk az ellenséget, és ezt mondja, pusztítsd! Amen! Amen! Pusztítsd! Tisztában vagytok azzal, hogy ez Isten parancsa? Ne próbálkozzunk kibújni alóla. Abban a kiváltságban van részem, hogy minden délután röviden beszélhetek nektek a kereszt témájáról. Szeretném gyorsan összefoglalni mindazt, amiről eddig beszéltem. Általában tanítókat szoktam tanítani. Az az egyik alapelv, amelyet a tanítóknak el kell sajátítaniuk, hogy semmi sincs megtanítva addig, amíg a hallgatók meg nem tanulták. Végig kell mennünk a tanítás folyamatán, de mindaddig, amíg legalább egy valaki meg nem tanulta, addig semmit sem tanítottunk. Ezért most összefoglalom az elhangzottakat és rákérdezéssel ellenőrzöm, mit tanultatok eddig. Az első este a keresztről beszéltem, mint a bűntudat orvosságáról. Azt mondtam, hogy a sátán legerősebb fegyvere az emberiséggel szemben a bűntudat. De Jézus az ő kereszt által kicsavarta a sátán kezéből ezt a fegyvert, mert ő bűnért való áldozat lett az egész emberiségért. A koloséi levél második része azt mondja, hogy ő, Megrontotta, vagy lefegyverezte a sátáni fejedelemségeket és hatalmasságokat. Kicsavarta a kezükből a fegyvert. A következő este úgy beszéltem a keresztről, mint a tökéletes áldozatról. A zsidók 10.14 ezt mondja, mert egyetlen egy áldozatával, örökre tökéletesítette a megszentelteket. Mindaz, amit Jézus a kereszten elvégzett, az teljes, tökéletes, soha semmivel nem kell kiegészíteni, soha semmit nem kell belőle elvenni. De a mi megszentelődésünk fokozatosan történik. Két ige idő áll egymás mellett. A befejezette múltban lévő ige tökéletesítette, és a folyamatos jelen időben lévő ige megszentelés alatt állunk. Csak olyan mértékben tarthatunk igényt mindarra, amit Jézus a kereszten elvégzett, amilyen mértékben megszentelőttünk. Tegnap délután pedig a Sátán ellentámadásáról beszéltem, és azt mondtam, hogy Jézus a kereszt halála által egy teljes, Örökkévaló, visszafordíthatatlan győzelmet aratott a sátán felett. Szeretném, ha ezt elmondanátok velem együtt. Teljes, örökkévaló, visszafordíthatatlan győzelmet aratott a sátán felett. A sátán ezen nem tud változtatni, ezért az ellentámadása arra irányul, hogy megvakítsa a keresztények szemeit annak meglátására, amit Jézus a kereszten elvégzett. A Galácia 3.1-ben Pál ezt mondja, ti ostoba angolok vagy britek, kícsoda igézett igézet meg titeket? akiknek szemei előtt Jézus Krisztus úgy iratott le, mint akit megfeszítettek. A galáciai keresztények világos tanítást kaptak a kereszt üzenetéről, megkapták a Szent Isten hatalmas sodákat tett közöttük, mégis megengedték, hogy a sátán megfosza őket a kereszt látásától. Most pedig szeretném ellenőrizni, hogy tanultatok-e valamit. Azt mondtam, hogy ennek a varázslásnak három egymástól, egymásból következő, egymást követő hatása volt a galáciaiakra nézve. Kiemlékszek az elsőre. Törtvénykezés. Köszönöm, vannak igazi tanulók ebben az osztályban. A második mi volt? Testiesség. És a harmadik... Az átok. Ez nagyon valóságos. Nem valamiféle metaforikus nyelvezet, hanem egy valóságos állapot leírása. Amikor a kereszt látványa elhomályosul, akkor ennek ez lesz a következménye. Tegnap este foglalkoztunk ezzel, most nem akarok ide visszatérni, de ma szeretnék foglalkozni a kereszt egy további aspektusával. Elmondhatatlan áldást kaptam belőle, a galáciai levél áldásához hasonlóan, amely bemutatja a problémát, de ezzel együtt a megoldást is feltárja. Beszéltünk arról, hogy Jézus mit tett értünk a kereszten. Sok keresztény soha nem tud innen tovább lépni. Ma délután azonban, ma délután azonban szeretnék röviden foglalkozni azzal, hogy Jézus keresztjének bennünk mit kell elvégeznie. Ez egy teljesen más kérdés. Ha nem tudod elfogadni azt, amit a keresztnek benned el kell végeznie, akkor végeredményben nem részesülhetsz a keresztáldásaiból. És én hiszem, hogy az egyház történelme különösen az elmúlt két évtizedben beszennyezte ezt a tanítást, mert a keresztények mindent meg akarnak szerezni amit a kereszt elvégezhet értük, de nem hajlandók felvenni a keresztet a saját szívükben és életükben. A galáciai levél feltár ötféle szabadulást, amelyeket a kereszt végzett el. Szeretnék ezeken röviden végigmenni. Az első, amely hitem szerint mindennek a kulcsa, a Galácia 1-4-ben található. El tudom képzelni, hogy a jelenlévő 90%-a nincs tudatában ennek a szabadulásnak. Paul ezt mondja a Galácia 1 3. 4. Kegyelemnéktek és békesség az Atya Istentél, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítsa minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint. Tehát miből szabadultunk meg? Ebből a jelenlegi gonosz világból, vagy korból. Hadd emeljek ki két szót az új szövetség görög nyelvéből, amelyeket gyakran eltévesztenek a fordításokban. Vannak olyan fordítások, amelyek nem különböztetik meg ezeket a szavakat. És vannak olyan fordítások is, amelyek csak helyenként tesznek közöttük különbségeket. Az egyik ilyen görög szó, az ianno, vagy a kor. A kor az időre vonatkozik. A másik szó, a kozmosz, amelyet általában világnak szoktak fordítani, ami bizonyos értelemben, szociológiai fogalom, bizonyos értelemben a térre, a világűrre vonatkozik. Az a szó, amelyet az ige ezen szabadulások felsorolásának kezdeten, kezetén használ az ion, vagyis a kor. Megfigyel... Megfigyeléseim alapján úgy hiszem, hogy a mai keresztények többségének fogalma sincs arról a tényről, hogy megszabadultunk a jelenlegi gonosz kortól. Már nem tartozunk ehhez a korhoz. Azt gondolom, hogy az egyik legsúlyosabb hiba, ami manapság nagyon erősen Lábra kapott a keresztények körében az a gondolat, hogy mindennek ebben az életben kell megtörténnie. Pál pontosan ennek az ellenkezőjét állítja. Azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk, akkor minden embernél szánalmasabbak vagyunk. Ez teljesen valószínűtlen. Az a hozzáállás vagy gondolkodásmód, amelyet a jelenleg élő keresztények tömegei képviselnek. Nem kapunk meg mindent ebben a korban. Ha csak annyit kapnánk, amit ebben a korban megkaphatunk, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mi megszabadultunk a jelenlegi gonosz kortól. Ebben élünk, de nem tartozunk hozzá. Isten kiemelt bennünket az időből. Egy eljövendő korba. A zsidókhoz írt levél hatodik része azt mondja, hogy megízleltük az eljövendő kor erejét, vagy erőit, a Szent Szellem által. Isten megengedte, hogy megízleljük az eljövendő kor erőit, hogy elvegye az étvágyunkat a jelenlegi kortól. Miért gonosz ez a kor? Adok erre egy egyszerű választ. Azért, mert gonosz Istene van. A 2. Korintus 4-ben Pál azt mondja, hogy a sátán ennek a kornak az Istene. És mindaddig, amíg ebben a korban élsz, addig a sátán Istensége alatt élsz. Isten az ő végtelen bölcsességében ezt nem változtatta meg. Nem távolította el a sátánt, mint ennek a kornak az Istenét. Mindaddig, amíg ez a kor tart, a sátán Isten marad. Isten ehelyett azt tette, hogy kiemelt minket ebből a korból egy elővendő korba. De ha úgy élsz, mintha csak ez a kor létezne, és mindennek itt kellene megtörténnie, akkor valószínűleg nem vagy tisztában azzal a tényel, hogy még ma is a sátán a Te Istened. Jézus, Jézus sok alkalommal nagyon világosan kimondta, hogy ez a kor egy vég felé tart. Képes vagy azt mondani, hogy dicsőség istennek? Szerinted ez jó hír? Hányan szeretnétek azt, hogy ez a kor a végtelenségig tartson? Nem túl sokan. Testvéreim, az evangélium jó hír, és ennek a jó hírnek az egyik eleme az, hogy ez a kor nagyon gyorsan véget fog érni. Pál a Róma 12.2-ben ezt mondja, és nagyon sok fordítás pontatlanít. Ne szabjátok magatokat e a jelenvaló világhoz, jelenvaló korhoz. Ezt mondja, különösen a gondolkodáshatokban ne tegyétek ezt. Ne gondolkodjatok úgy, mint az ebben a korban élő emberek. A vallás általában kívülről befelé változtatja meg az embert. Dresszírozza az embereket, a külső viselkedésüket, a szokásaikat. De ilyen módon nem lehet elérni a belső embert. Isten nem ezt teszi. Ő belülről változtat meg bennünket, és ennek eredménye nyilvánul meg kifelé. Meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Az új szövetségben szerepel egy rendkívül tragikus eset egy emberről, aki szerette ezt a jelenlegi világot. Hányan emlékeztek a nevére? Démás. Úgy van. Pál munkatársa volt, sok évig együtt szolgált vele, valószínűleg. Pál bízott benne, ismerte Pál minden tanítását, de végül elhagyta Pált. Miért? Mert szerette ezt a jelenlegi kort. Elmondom nektek, hogy ha szeretétek ezt a jelenlegi kort, akkor nem fogjátok végigjárni az utat Jézussal. Meg kell szabadulnunk ettől a kortól, Jézus kereszt halála által. Van négy további szabadulás a galáciai levélben, gyorsan megnézzük őket. De valójában úgy hiszem, hogy ezek az első szabadulásból következnek, amely által megszabadulunk, ettől a jelenlegi kortól. Hadd kérdezek valamit, és ne bántódjatok meg. Hányan értettétek világosan a mai délután előtt, hogy keresztényként megszabadultatok a jelenlegi gonosz kortól? Felemelnétek a kezeteket? Dicsőség Istennek. És most hányan értitek? Nagyszerű, sokan felemelték a kezüket. Menjünk tovább a többi szabadulásra. A második a Galácia 2.19-ben található. A keresztények ezt érték meg a legnehezebben. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Tehát mitől szabadultunk meg? A törvénytől. Értitek ezt? A törvény végleges büntetése az, hogy halára ítél téged. Ha a törvény halára ítél téged, akkor semmi többet nem mondhat neked, és semmi többet nem tehet érted. Jézus halála által a törvény minket is halára ítélt. Isten irgalma által a kivégzésre 2000 éve sor került. Pál azt mondja, hogy az ó emberünk Jézussal együtt megfeszíttetett. Ez egy történelmi tény. Ez igaz függetlenül attól, hogy tudod-e, vagy hiszed-e. De ha tudod és hiszed, akkor ez megváltoztatja az életedet. Már nem vagy a törvény alatt. Nem azért vagy igaz, mert betartasz egy sor szabályt. Viszont miután hitáltal megigazolsz, a Szent Szellem megmutatja neked, milyen szabályokat kell betartanod. De ne támaszkodj a saját döntésedre. Ma este még egy kicsit... Uh, beszélek erről a témáról. Tegnap már beszéltem róla. Hiszem, hogy a törvénykezés az egyik legfontosabb erő, amely megasztja a keresztényeket. Ha különféle szabályok betartása által igazolunk meg, és én nem ugyanazokat a szabályokat tartom be, mint te, akkor te igazabb vagy nálam. Vagy pedig én vagyok igazabb nálad, de nem lehetünk egyformán igazak. Szerintem csodálatos az, hogy Isten ennyi sokféleségről gondoskodott a Krisztus testében. Ugyanis az egyféle szabálykészlet betartása is rengeteg sokféleségnek engedte Hogyan tudjuk megélni a keresztény életet? Pál azt mondja, hogy mindazok, akiket rendszeresen Isten szelleme vezet, azok Isten fiai. Ezt is mondja a Galácia 5.18-ban. Ha azonban a Szent Szellem vezet titeket, akkor nem vagytok a törvény alatt. Nem lehettek egyszerre a kettő alatt. A Róma 6.14-ben azt mondja, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Megint azt mondja, hogy nem járhatunk egyszerre ezen a két úton. Ha a törvény alatt vagytok, akkor a bűn uralkodik rajtatok. Ha meg akartok szabadulni a bűnuralma alól, akkor meg kell szabadulnotok a törvényuralma alól. Ezt mondjátok, mindent megtehetek, amit csak a kedvem tart. Nem, hanem mindent megtehettek, amire a szentcellem vezet titeket. És a szentszellem soha nem fog titeket, gonosz dolgok megtételére vezetni. Ezt néha így szoktam szemléltetni. Kétféle módon tudjátok meg, vagy tudhatjátok meg, hova kell mennetek. Az egyik egy térkép, a másik egy személyes vezető. A térkép tökéletes. Ha mindenben követed a térkép utasításait, akkor célhoz érsz, de még soha senkinek nem sikerült mindenben követnie a térkép utasításait. A másik lehetőség egy személyes vezető. Ki az? A Szent Szellem. Beszéltem nektek egy fiatalemberről, aki közvetlenül azután, hogy befejezte az egyetemet, szembesült ezzel a kérdéssel. Egy. Egy térképet akar, vagy egy személyes vezetőt. Nos, én nagyon ügyes vagyok, boldogulni fogok a térkép alapján, azt mondta. Adjatok nekem egy térképet. Nincs ember, aki megmondhatná neki, mit ábrázol a térkép. Amikor alindul, énekelnek a madarak, süt a nap, nyit úr. Ó, ez olyan egyszerű, mondja. De három nap múlva... Az éjszaka közepén szurok sötét van, és zuhog az eső, egy erdőben találja magát egy szakadék szélén, és még azt sem tudja, merre van éjszak és merre van dél. Erre megszólal egy szelit hang. Én tudok neked segíteni. Ó, Szent Szellem, szükségem varát, vigyél ki ebből a helyzetből. A Szent Szelem tehát megfogja a kezét és vezetni kezd, megmutatja neki a kivezető utat, és egy idő múlva megint kisüt a nap, nyitva az út, és akkor megszólal a fiatalember, hogy én milyen buta voltam. Nem kellett volna aggódni, nem egyedül és boldogulok. Körülnézés a vezetője nincs sehol. Se, semmi baj. Azt mondja, megoldom egyedül. De két nap múlva egy mocsárban találja magát, és minden lépéssel egyre mélyebbre merül. Ezt mondja, itt a vég. Ekkor megszólal ezt egy szelit hang. Talán most szükséged van Ó, oh, Szent Szellem, köszönöm, figyel ki innen. Aztán egy idő múlva odafordul a vezetőihez, és ezt mondja neki, van egy csodálatos térképem, talán szükséged van rá. A vezető így válaszol, nem, ismerem az utat, nincs szükségem a térképre. Én készítettem ezt a térképet. Azt szeretném kérdezni magamtól és tőletek, hányszor kell ennek megtörténnie, mire rájövünk, hogy szükségünk van a szent szellemre. A szent szellemtől való függés a sikeres keresztény élet egyik nélkülözhetetlen kulcsa. Nélküle nem tudod sikeresen megélni. Ne mondd nekem azt, hogy 1978-ban megkeresztelt téged a Szent Szellem, és nyelveken szólsz. Ez csodálatos, de most 1989-et írunk, eltelt 11 év azóta. Mi történt időközben? Az a tapasztalatom, hogy azoknak az embereknek a naponkénti vezetése a legnehezebb feladat a Szent Szellem számára, akik egyetlen megtapasztalásra a Szent Szellem keresztségre összpontosítják a figyelmüket. Mindenem megvan. De ez 11 éve történt. Elhasználtad a tartalékaidat, és nincs semmid. A szentszelem vezetésének egyik kulcsa az alázatosság. Ő az alázatosakat vezeti, és a szelideket tudja megtanítani az ő útjára. Döntsetek úgy, hogy nem a térképre támaszkodtok, hanem rábízátok magatokat a vezetőtökre. Ő ezt mondja. Ez... Majd én megmutatom, hova kell menned. Csak beszélj velem. A térkép talán biztonságérzetet ad, mert meg lehet fogni. A probléma ott kezdődik, amikor belekeveredsz a mocsárba. Nincs semmi baj a térképpel, de nem vagy elég ügyes ahhoz, hogy a térkép alapján a vezetőd nélkül. Érted? Pál azt mondja, hogy a törvény tökéletes. Nem a törvénnyel van a probléma, hanem velem, a testi természetemmel. Nem tudunk ezzel többet foglalkozni, de legalább három héten keresztül erről kellene tanítani az ország összes gyülekezetében. A következő szabadulás a Galácia 2.20-ban található. Krisztussal együtt megfeszítettem. Miből szabadultunk meg? Nem hallom? Saját magamtól az önző életemnek véget kell érnie. A gonosz természet sokféle formában megnyilvánulhat. Az egónk általában a személyes ambíciók formában jelentkezik. Különösen azoknál, akik szolgálatban állnak. Hitem szerint a szolgálat kapcsán manapság jelentkező problémák fele visszavezethető a személyes ambíciókra. Én, az én szolgálatom, az én gyülekezetem, az én prédikációim sikeres leszek. Mindez kollektív módon is megnyilvánul, amit én vallás felekezeti rivalizálásnak szoktam nevezni. A mi gyülekezetünk, a mi mozgalmunk, a mi házi csoportunk, megnyilvánulhat a nemzet szintjén is. Tisztában vagytok azzal, hogy a nacionalizmus a keresztény hit veszélyes ellensége. Mi britek, egyáltalán nem vagyunk nacionalisták, ezt tudjuk. De azok a németek. Emlékeztek a II. világháborúra? Előtte sok német keresztény éltott nagyon jó emberek, amikor Hitler hatalom, hatalomra került, és valószínűleg a többségük támogatta Hitlert. Tudjátok, mi volt a probléma? A német voltuk, került az első helyre, a kereszténységük pedig csak utána következett. És mi a helyzet veletek? Ti britek vagytok. Mi az első szempont? A brit vagy a keresztény? Ha a nemzetünk belekeveredne valami nagyon rossz dologba, én nem szoktam elmenni tüntetni, hogy így tiltakozzam valami ellen. De volna bennetek bátorság arra, hogy elhatárolódjatok attól, amit a nemzetetek tesz? A Jézushoz való hűségetek áll az első helyen? Hiszek a hazafiságban, hiszem, hogy ez is egy keresztény erény, de nem hiszek abban, hogy az én országom igaz vagy rossz. A következő szabadulás a Galácia 5.24-ben található. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Miből szabadoltunk itt meg? A testtől. Meg kell magyaráznunk a test szó jelentését. A fordítások egy része ezt testi természetnek fordítja. A Bibliában vannak bizonyos szakmai szavak. A régi élet ilyesmik. A, ahhoz, hogy valóban megértsük a Biblia mondani valóját, meg kell ismerkednünk ezekkel a szakifejezésekkel. Ha elektromérnők akarsz lenni, akkor meg kell tanulnod az elektrotechnikával kapcsolatos szakkifejezéseket. És ha ezen múrik a karriered, akkor a, meg fogod ezt tenni. A Bibliában vannak olyan kifejezések, amelyeket nagyon speciális szakkifejezés értelemben használ az Ige. Ha valóban meg akarod érteni a Bibliát, akkor meg kell tanulnod ezeket a szakkifejezéseket. Az új fordításokkal az az egyik probléma, hogy hajlamosak megkerülni ezeket a szavakat, és soha nem kerülsz szembe a valósággal. Mi a test? Elmondom a saját meghatározásomat. A test az a természet, amelyet valamennyien örököltünk, mivel Ádám leszármazottai vagyunk. Ádámnak nem születtek gyermekei a lázadás előtt. Azóta Ádám minden leszármazottja, magában hordozza a lázadó természetet. És Istennek egyetlen gyógymódja van a lázadása. Nem a gyülekezeti élet forradalmasítása, nem az aranyszabály megtanítása, és nem is igeversek megtanulása. Tudjátok, mi Isten megoldása? Talán néhányan már hallottátok ezt tőlem. Isten megoldása a kivégzés. A halálos élet. És Isten kegyelme abban nyilvánul meg, hogy a kivégzésre már sor került akkor, amikor Jézus meghalt a kereszten. Az ó emberünk megfeszítetett. Ezt Isten végezte el. A Galácia 5.24 azt mondja, hogy azok, akik Krisztuséi, már megfeszítették a testet. Isten gondoskodott a lehetőségről, amit aztán nekünk alkalmaznunk kell. Nekünk kell megfeszítenünk a saját testi természetünket. A keresztre feszítés soha nem élvezetes dolog, hanem mindig fájdalmas. Hadd használjuk egy kis szemléltetőképet. Venned kell az ige szegeit, és keresztül kell azokat verned a saját kezeden és lábadon. És tétlenségre kell kényszerítened azt a lázadót. Számtalan különféle módon lehet szemléltetni ennek az alkalmazását, de van egy olyan példa, amely a tapasztalataim szerint sok embernek segít. Péter ezt mondja, aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Éveken keresztül tűnődtem ezen az igén, és ezt gondoltam, nekünk nem kell elvégeznünk az engesztelést, mert Jézus már szenvedett a testben. De a tapasztalataim alapján többet megértettem, mint a teológiai tanulmányaim alapján, és úgy látom, hogy ez nem így működik. Valaminek történnie kell, amit mi is megtapasztalunk, és tennünk is kell valamit. Nekünk kell bevernünk a szegeket a saját kezünkbe és lábunkba. Ezt senki sem teheti meg helyettünk. Krisztus lehetővé tette, nekünk pedig át kell ültetnünk a gyakorlatba. A következő példát szoktam használni. Van egy gyönyörű fiatal nő, 18 éves, elkövet, elkötelezett keresztény, tagja egy jó gyülekezetnek, van egy hűséges pásztora. Felkelti a figyelmét egy fiatalember, aki viszonozza ezt az érdeklődést, de nem igazán elkötelezett az Úr iránt. Jár ugyan a gyülekezetbe, de csak a lány kedvéért, mert így tudja őt megszerezni. A hűséges pásztor elmondja neki, nézd, szerintem ez a fiatalember nem igazán elkötelezett keresztény. Ha, összeházasod vele, ha összeházasodsz vele, akkor nagyon nehéz életed lesz. A lánynak két választási lehetősége van. Megteheti, hogy megfeszíti saját magát, megtagadja a saját testi vágyait, és ezt mondja a pásztornak, lemondok róla. Ez nagyon fájdalmas döntés. Lehet, hogy fél évig fáj emiatt a szíved, de aztán túl jut rajta. A másik lehetőség az, hogy elutasítja az Isten szerint való szolgálatból fakadó tanácsot és Isten igények tanítását, és férhez megy. 15 évvel és három gyerekkel később a férfi otthagyja őt egy másik nőért. Ne mondd nekem, hogy ez nem fájdalmas, csak ez a fájdalom sokkal tovább tart. Szenvedés nélkül nem lehet megszabadulni a bűntől. Választhatsz, vagy az Úr módján vagy pedig az ördög módján szenvedsz. Ha azt hiszed, hogy van könnyű, kivezető út a bűnös kívánságokból és szenvedélyekből, akkor becsapod magad. Isten módja ez. Azok, akik Krisztuséi a testet megfeszítették, indulataival és kívánságaival együtt. Tudod, hogy Jézus kikért fog visszajönni az 1 Korintus 15 szerint? Azokért, akik Krisztuséi. Honnan tudhatjuk, hogy kik Krisztuséi? Milyen jel utal rájuk? Az, hogy ők küzdöttek és megfeszítették a testet. Ő nem a baptistákért, az anglikánokért, a pünkösdiekért, vagy a római katolikusokért fog visszajönni. Ő azokért jön vissza, akik megfeszítették a testet. Erről lehet felismerni azokat, akik Krisztus éjj. Végül megnézzük az ötödik szabadulást. Galácia 6.14. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Itt mitől szabadulunk meg? Mitől? A világtól. A jelenlegi gonosz kortól indultunk el, és a világgal fejezzük be. Mi a világ? Vannak, akik szerint azok, akik más gyülekezetbe járnak. Mások szerint azok, akik nem járnak gyülekezetbe. Én a következőképpen határozom meg a világot. Mindazok, akik elutasítják Jézus Krisztus igaz szabályát a saját életükben. Függetlenül attól, hogy járnak egy ölekezetbe vagy sem. Isten egyetlen szabályt határozott meg, amelyet be kell tartanunk. Ez pedig Jézus. És ha ott akarsz lenni Isten királyságában, akkor alá kell vetned magadat a királynak. Nem lehetünk ott a királyságban, ha nem vetjük alá magunkat a királynak. És mindazok, akik nem vetik alá magukat a királynak, legyenek akár névleges keresztények, akár buddhisták, vagy kommunisták, hindok, vagy muzulmánok, vagy teljesen vallástalanok azok mind a világban vannak. A világ azoknak a gyülekezete, akik visszautasítják Jézus Krisztus igazságos kormányzását az életük felett. És Pál ezt mondja, a világ és én közöttem ott áll a kereszt. Ha a világ arra néz, ahol én vagyok, akkor csak egy koponyát lát a kereszten, egy hullát lát a kereszten. De ha én nézek a világra, akkor én is egy hullát látok a kereszten. Ilyen hozzáállást kell tanúsítod a világ felé. El tudod mondani azt, hogy a világ megfeszítetett a számodra? Akkor így gondolja a világra. Vannak emberek, akik úgy képzelik, hogy amikor eljön az ébredés, akkor Isten kiemeli az egyházat a világból, de én ezt nem hiszem. Én úgy gondolom, hogy amikor jön az ébredés, akkor az egyház megszabadul a világból. Lesz egy szétválasztás. Az emberek vagy az egyik oldalon lesznek, vagy a másikon, de nem lehetnek egyszerű mind a két oldalon. Hadd mondjak el egy egyszerű hasonlatot. A hajó a tengeren úszik. Ez rendben van. De ha a tenger bejut a hajóba, akkor nagy baj van. Értétek ezt a hasonlatot? Az egyház a világban van. Ez teljesen rendben van. De ha a világ beszivárogodj a gyülekezetbe az egyházba, az nagyon rossz. Mi történik akkor, ha tengerbe jut a hajóba? A hajó elsüllyed. Mi történik akkor, ha a világba jut az egyházba? Az egyház is elsüllyed. A kereszt a következő kérdésekkel állít szembe minket. Szabadulás a jelenlegi gonoszkortól, szabadulás a törvénytől, vagyis attól, hogy által le kell ilyen megigazolnunk Isten előtt, szabadulás az önző életünkből, a kívánságoktól, a szabadulás a ter testi természettől és szabadulás a világtól. Nekem személyesen az a benyomásom, hogyha eljön egy ébredés, az ilyen lesz. Amikor tehát ébredésért imádkoztok, és ne hagyjátok abba ezért az imádkozást, de ne feledkezzetek meg arról, hogy mit fog tenni. Legyetek készen erre.